ув'язнив падрене Канора в його будинку, заборонивши виходити під загрозою розстрілу, і дозволяв правити меси та бити у дзвони тільки коли святкували нову перемогу лібералів. А щоб ніхто не взяв під сумнів серйозність його намірів, наказав, щоб загін солдатів постійно тренувався на міській площі, розстрілюючи опудало. Спершу не сприймав цього ніхто всерйоз. Зрештою ці солдати були тільки хлопчаки, школярі, що гралися в дорослих Та якось вночі, коли Аркадіо зайшов до закладу Катаріну Трубач оркестру насмішив товариство, привітавши правителя сигналом фанфари Аркадіо наказав розстріляти його за неповагу до властей Тих, що насміли протестувати, він звелів забити в колодки І тримати в одній із класних кімнат на хлібі та воді «Ти вбивця!» – щоразокричала йому Урсула, зачувши про його нове самоправство. «Коли Ауреліано дізнається про все, то розстріляє тебе, і я зрадію перша». Та все було намарне. Аркадіо і далі, чим раз дуще, загвинчував гайки своєї непотрібної жорстокості, перетворившися зрештою на найлютішого з яких будь-коли знало Макунду. Тепер вони на своїй шкурі відчули різницю зауважив якось Дона Полінара Москоте. Оце і є їхній ліберальний рай. Про ці слова донесли Аркадіо. На чолі солдатського патруля він узяв штурмом будинок Дона Полінара Москоте. Меблі потрощили, дочок відшмагали, а самого колишнього Корехідора поволокли до казарми. Зачувши таке, Урсула кинулася бігти через усе місто, волаючи з сорому і розлютовано вимахуючи просмоленою нагайкою. А коли увірвалася на подвір'я казарми, то Аркадіо саме збирався особисто керувати розстрілом. «Тільки посмій вилубку!» – крикнула Урсула, і не встиг Аркадіо спам'ятатися, як вона оперезала його важкою нагайкою з бичачих жил. «Посмійно вбивце!» – горлала вона. І мене теж убий шльон, виплутку. Тоді принаймні мені не доведеться плакати з сорому, що я виростила таку потвору. Вона безжально шмагала на гайкою і переслідувала його доти, доки він забився в найдальший закуток двору, скрутившись, мов слемак. До Наполінар Москоти, прив'язаний до стовпа, де перед тим висіло здірявлене кулями опудало, був непритомний. Хлопці з загону розбіглися хто куди, побоюючись, коли б бував, Урсула, не кинулася зганяти решти своєї злості на них. Але вона навіть не глянула в їхній бік. Кинувши від батоженого в роздертім мундирі Аркадіо, що аж рикав з болю і люті, вона розв'язала дона Наполінара Москоте, щоб відвести додому. І перш ніж залишити казарму, випустила на волю всіх колодників. Відтоді Правити містом стала Урсула. Вона відновила недільну месу, скасувала червоні нарукавні пов'язки і оголосила недійсними суворі декрети Аркадіо. Та попри виявлену мужність, Урсула потай оплакувала свою лиху долю. Почувалася такою самотньою, що стала шукати порятунку в марному товаристві забутого під каштаном чоловіка. «Бач, до чого ми дожилися!» говорила вона йому під шум червневого дощу, що загрожував прорвати накриття з пальмового листя. Наш дім з безлюднів, сини розбрилися по світу і ми знов самі, як і на початку. Але Хосе Аркадіо Боендіа, що поринув у прірву безуму, залишався глухий до її скарг. Щойно збожеволівши, він ще владний тоном, каліченою латиною, повідомляв своїх про свої нагальні щоденні потреби. А в короткі хвилини прояснення скаржився Амаранті, яка носила йому їсти на свої найдокучливіші немочі і слухняно дозволяв їй ставити собі банки і гірчичники. Але на той час, коли Урсула почала приходити до нього зі своїми скаргами, він уже втратив будь-який зв'язок з дійсністю. Сидів на своїй лавці, а Урсула мила його частинами і розповідала – про родинні справи. А Ореліано вже понад чотири місяці, як пішов на війну, і ми про нього нічого не знаємо, говорила вона, розтираючи йому спину намиленою ганчіркою. Хосе Аркадіо повернувся, він вищий від тебе, і геть увесь